Eta segiten, bakearen foru aipatuko dugu ospatuko baita asteburuntan buruntan, bai honan, zuzen erraiteko, e, eta bakebideak duantolatzen hori, aiete, aieteko konferentziaren bikarren pausua izan, nahi duen bakeforua dugu hori, eta bakebideako bikidegurekin ditugu, maitenatiko epe, eta nahiz funosas, egunon zuai? Egunon, egunon. Eta Galdera zuzen batekin, hasiko gira, zer ekeriko du bake foru horrek? Meleik uh, bake foroak ekagina nahi du uh, momentu bat, uh, Ipagoskal Egiiko eragile eta biztanleai uh, ulertzeko haieteko uh, konferentzia nola posibili izan den egitea, eta gero bestalde hortikatera den deklarazioaren uh, esplikazio baten uh, emaititza. eta ere guretzat bakibidearentzat uh, lehen momentu bat, Nun bilduko ditugun Ipare Euskal Herriko eragideak ez da baita baten iregitzeko bakeprozesuaren inguruan. Helburua beraz ekartzea mengo jenderi gizarteari parte hartze bat prozesu hartan. Bai, hanfet foru hori da, egun osoko konferentzia mota bat, baina sartzen da proiektu horoko jago batean, hori da ez da iraunkor bat, bultatuko dena elduden urtean, hori da, jendeak ere, aukera ono gehiokanen du momentu haietan ez sartzeko eta elgarikin sortzeko ere eztabaida da prozesuaren inguruan. Eta, Prezeski, eda aieteko konferentzian e, zuen e, biziki idekia maiten bainzat ziren eragileak, baziren e, pertsuna politikoak, eta nazioarteko eragilezon zonbait ere. Horengoan, azken finan bakabidaren burua da, gizarteari ez da baidatzeko eskubidea maitat, azken finan zerritu zuen lehen zerritu zuen lehen e, maitzak jendaren e, e, gandik. Maurengoan, aieterri inguroan egia da, bilkura itxia izan zela, bainan e, Aietaren konferentziaren baitan, eragile sozialak entzunak izan ziren nazioarteko komunitate horren uh, gandik. Gero egia da, bilkura bera egintzela politiko eta uh, sindikalisten artean, baina uh, egintzen uh, indarra uh, gizarte zibilarekin uh, egoteko. Uh, egia da, ja, Ipaga Euskal Herrian, uh, ginen uh, taldea, eh, horren uh, inguruan irek izan uh, dinamikatik dator, bakebidea, Uh, Aieteko konferentzia hori eta deklarazioa izan da uh, guretzat uh, bide bat uh, lagungarri ulertzeko uh, zertzen uh, dioko antzena eta batez ere uh, parte hartzearen inguruan eztabaidatzeko. Eta denekarri ginoen talde horretan uh, nahi bada lohtu uh, gatazka hori gainditzen uh, ezinbestekoa da uh, gizartetik bultza dezagun parte hartzaila izango den uh, prozesu bat. Uh, nahi, zenta edo denek bat egiten dugu hortan, edo uh, ezingo du uh, behar den garapena izan eta maitenaren aritik eta hori da bakebideanen nahi duguna lortu ez tabai da irankor bat nun uh, denen artean uh, identifikatuko dugun ipar euskal ikuspegitik zer den uh, bizi dugun uh, gatazka eta uh, ipar euskal iku, uh, ikuspegitik nola Uh, egin behar duguna, gainditzeko gatazka hori eta uh, benetazko komponbide integral batean jarri. Ipar Euskal Herriko ikuspegitik, zen hurain arte ikuspegi hori? Ba, joez, zintxokitze giten ala dugu, uh, Egia da eta ipar Euskalegian ere jendearentzat Euskal Eiko gatazka kokatua zen hegoaldean eta Espainiaren artean eta ia daogen dinamikatik hortan or, ibiligira ohgirren eragileak edo normanakoak, hori uh, lanzen eta hegannez ez Eusskalegi osoan emaiten da gatazka bat, ipar Euskalegian eman beharko da ere, kompon bidea, frantxez estatuak beharko parte hartu eta oktarako sortu dugu bakibidea eta hortarako sortu nahi dugu ere ez da hori. Gure gomitak bake bideako kideak dira anaiz funusas eta maitena tikoipe, larun batuntan untan, dakizuen bezala, bakearen aldeko furua, beraz antolatzen dute, lokari eta universitatearekin batera eta behazkinean, aipatzen zinuten, eh? lehen zati untan, iparruzkalegia ere un behar zela, gai horretan ere parte hartzen baitzuen, baina uh, askinan hori hartzen gira, ere galde horrek unkitzen dituela beti beha pertsonak, beti ber ingurumeneko jendeak gizarte haruntz joan nahi duzie, uh, orga, ere, orten, uh, duzue horregatik ere universitatea horretan sartu duzue? Bai dudarigabe eh? lokarri eta universitatearekin uh, bildu bagira da zehntzu hortan no? alde batetik uh, Bon, lokarrik baitu esperientzia bat gizarte zibilaren tibazioan eta uh, fakultatean ere baitute uh, uh, ho uh, irakaspen saioetan, gatazken konponbidean inguruko atala beraz. Uh, Joangirarik horien gana, uh, gure proiektuarekin hau da eztabaida da horren uh, sortzearekin, guretzat importantea zen uh, fakultatea ere hori zaitea uh, ekartzen alduten uh, duten gatik, eta ere uh, guretzat importantea baitzen, Baionako fakultatean, katazken konponbidean, uh, ari diren estudianteek, azkenean, pratika bat izan dezaten terrenoan, eta zen ere hori adieraztea hemen badagatazka bat, Hemen bada uh, momentu historiko bat, nun uh, badugun nazioartetik da toren deklarazio bat aplikatu beharko dena, orduan doan ez, uh, aprovechatu ere hori, zuen ikasleekin, horren uh, uh, lantzeko, eta eta uh, arazorik gabe proiektu hortan sartu uh, direla lokari eta fakultatekoak uh, gurekin uh, batera. Baka, zain a, zahar, zelene bada urte bat, bintzat, urte bat urraz haipatzen dela Aieteko konferentzia pasadela, bak e, prozesua abian izan dela. Azken finan, Aieteko konf, konferentzaren bikarantzatia esan nahi du? Zer ikarri duro inerte konferentziak? Uh, gure ikuspegitik hainitz, hainitz, eta zentratuko bon, uh, gira hainitz uh, ipar uh, Euskal Herriko uh, irudietan, megi guretzat, uh, Azken uh, urte hori uh, uh, bisiki uh, aberata izan dela, lo, begia da uh, ez delala gezurik egan beak uh, uh, estaduen aldetik ez dela aintzinamendurik uh, eman, baina negia da bakibideanen uh, egiten duguna da uh, uh, konponbidea, Guk asmatuko dugu eta konponbidea Euskal Herrian, uh, emango da martxan, Euskal Herriko eragideekin eta ipar Euskal Herrian egon diren uh, irudiak azken urte untan, hori uh, adierazten dute inoiz ikusi ez dugun uh, mobilizazioak uh, egon dira. Uh, eta azkena aipatuko dugu egirarena uh, espaita baita sekula hainbeste jende bai honako karriketan Euskal Preso eta Ieslarien eskubidean alde uh, ego alde, zein ipagaldekoak ipagaldetik jende hainitz mugitu da eragir hainitz mugitu da uh, bakebideanen Uh, bidean ere uh, eragile andana bat bildu da eta hor uh, foru horitarako uh, zorion zori ondia izan da ikustea uh, nola erantzun duten eragileak. Uh, inoiz ikusi ez ditugu eragile batzu, ikusiko ditugu fakultatean uh, gogotsu, eskertzen uh, desmaktxarekin, eh, uh, batzu bakarrik aipatzeko me gotarri klubeko ideak egongo dira le cercle condorcet egongo da la croix rouge uh, hor or egongo da banoshki bakibideanen baitan diren egiturak egongo dira egoaldeko ere delegazio batzua uh, etorriko dira uh, naiz eta uh, ofizialki ez diren eh, estaduen partetik olako urratz eh, importanteak eh, bakearen bidean gizarteari da. Eta guksini nesten dugu bidea hortik elduko eh, dela eta eh, gerota gehiago izan eta geru gehiago uh, elgarrekin landuz, uh, ekarriko ditugula estatuak uh, oktara eta bogeitzeko ere gai bat, uh, instituzio gaiare uh, nola intzinatu den Ipareuskalegian uh, uh, azken urteuntan uh, guretzat, aieteren ondorio bat ere bai, beraz, haintzinatzen da, hor noski, ez nahi bezala, ez nahi ginuken, egitmoan, baina nabian da. Abian da eta eraikitzen ari da egun Bake forua larun batean eta errandu zebe hori da, Euskaldunen esku emaiteko bakearen bide hori, baina hainit uh, zaipatzen dira, nazioarteko eragile garantzitsuak hor direla, nolaz nazioartekoak Euskal Eriko batetan? Uh, da sinetsia Dirila kotz badela uh, zinez uh, egoera bat eta uh, aukera politiko bat gainditzeko uh, Europan uh, zagenetariko bat den uh, gatazka bat eta oktarako nazioarteko komunitatea hor dugu eta oktarako ere bultzatu du haieteko uh, uh, konferentzia eta, eta jarri uh, lanean uh, ez da komunitate bat ola sartzen, uh, ez badu uste aukerak badirela, eta uh, elkarrizketa bultzatzea uh, posible dela. Iludia ekartzen dute, baina lan egiten dute ondutik, Kofianan batek, Brian Kerin batek, aparte, lan egin nari dira, irudia ekari? Ba, geheran, ez, ez, ez dugu egunerok hafi hartzen hoiekin, <gülüyor> behaz ez, ez dugu erantzuten ahalko. <gülüyor> segur, segur, uh, lan egin nari direla, uh, International Contact Grupekoak uh, Euskal Herrian dira uh, ainitzetan, Zer egiten duten eta zertan ari diren hori hoien lana badute. Fe, International Contact Grupekoak badute bide hori bate, adostua eta ari dira duela gutxi egonda aieteren biga egen plenariua, beraz badua dena ezta ikusten, denak ez dira entzuten, baina nabian da, eta International Contact Grupekoak egoitea ere baiunan, horren marka da. Eldu badira, egun baten partekatzera gurekin, egun baten pasatzera ipar euskalegiko eragilekin, da lan horren marka eta talde horren arduraren marka. Ipertzu dugu hostean azpiemarratu izan da prozesu horretan Aieteko eh, konferentziak bost pundu ezagriz ez zituela main gainan Lehena, errezbetauta eh, izan, izan dela eta franxas eta espanialo estatuak ez direla haintzinatzen eh, pundu oietan eh, ikusten da irugarren saioan, hori eh, bake bideak antolatzen den foruan Aieteko frantzia eta bake prozesua Frederik Espainiak horretan izan dela alderdi sozialistakoa eta berak azken filan zer ekartzenan luke horretan eta zer, zer da bere pozizioak gaur egun Ba, re posizioa useutagiki azaldu duela azkin nabetetan ba, prozesuaren inguruan eta hor diren guziak haitan egon direnak heldu badira uh, foro hortara da uh, bakearen aldeko apostoa egin uh, dutelakotz. Uh, denek badute ekartzeko, uh, Espainiak uh, berrizon bezala, edolazer bat bezala. Uh, Sozialistak gobernuko kide izanez, uh, Espainiakek posizio azkar harturik, normalki franziako gobernuak zerbait egin behar luke? Bai, baina gauzak ez dira ere haintximple, uh, uh, badakigu zer den uh, franziaren jarrera uh, frantxez estatu uh, barkatoga, euskalgat azkarikiko, Uh, Haiteren uh, deklarazioak arapatu du Frantzia, orain arteetzen aipatua uh, orain apuntatua da uh, komunitate naoarteko komunitate hortan apuntatua da eta orduan uh, bai bilakatzen da bera aktore eta eta eta noski badutela ekartzeko, uh, bai sozialistek eta bai guztiak biziki importantea dena da gaur uh, uh, uh, haintzinarazteko prozesu hori da uh, lortzea... Uh, Uh, gizarte zibilan, lortzea sindikatetan lortzea alderdi politikoan bateratasun bat bakearen alde horrek uh, egikuko baitu ere uh, Parisen entzun beharko dela ipar euskaleriak uh, nahi duena Eta azken galdera gisa ipatua entzine forua preseskin nola pasako den. Arnaldo Tegik gaur zidu artikulu batean erantzun du. Eta presion ere bake prozesuan parte hartzen duela azpima ratuz. Horro ere bake bidean lan egiten zuen e, edo du. Berak ere segitzeko asumatu du segitzen du lan horten? Uh, bai, bere gisa bai, nola egin... Uh, gutunetan eta esen ditzen da, beti horretan duela burua ere, gero, uh, gaizok, uh, bere medioekin ere. ezin Ez du uh, albezain uh, nahi duen guzia egiten bainan, uh, bai horretan da. Eh? Gu, ushe <laughs> gorgide <segor gira> horretaz, <laughs> sein aratu digu, eta geada berak bazuela uh, tehenuan uh, toki uh, garantzitsua badu beti. Uh, eta uh, be, berekin txikitzan dugu, eta... Beti behin, horren behin emait egalditen du, eta bai bai, barne da. Uh, bukatzeko, bake forua beraz larun batean, entzuleak nahi badute partertzen aldute, foru hortan, hori da, zpimarratu behar dena, nola pasako da eguna, entzun dugu uh, izenak eman behar zirela, nola pasaten da eguna, ze gai haipatu kodida, nola antolatu da, dena? Uh, Boli, haxikola ez gai egintak, eh, laburzki, eh, laburzki, eh, Laburski, uh, <laughs> berri zerri pikatzeko guretzat iru momentu badira foro hortan. Lena, dena, uh, aiete antoratu zutenekin uh, ez da bat izatea nola posilbe izan den aiete egitea zein izan diren partaideak eta zer ekarri duen egun hori. Horrek, barkatu. Bigarrena izango da gehiago uh, Internacional Contagrupeko bikiderekin eta Consiliation Resources eta Berghofekin uh, ulertzea zer eran nahi dut den, deklarazio hortan ateratzen diren bos puntuak orduan, bi ez da egongo dira godira Lena, nola genditzen ditugun ondori huak, nola eta nola e, sortzen den berradiskidietzea eta hor itzegingo dena da desarmamendu dexarma, prozesuak nola eman diren beste errietan itzegingo da justizia transizionaleaz zer da hori justizia errepresi boa da gatazketan, baina uh, fase erosolutibotan eman behar diren aldaketak justiziak laguntzeko uh, bake hortan, eta bigarrena gehiago izango dena konzileizu eta bergofekin, ez da bai da, uh, elkarrizketan orasortzen den. Oiek, bi uh, fundazio oiek ibiltzen baitira munduan, uh, parte hartzaile diren prozesuetan, beraz gizartearekin, ari direnak uh, lanean. Eta azkena izango da, Ipar Euskal Herriko era uh, alderdi politikoekin eta antziren uh, ekin gehiago hitz egitea uh, aiete zeraitik joan ziren, uh, zer uh, ondorioa teratzen duten ortik eta perspektiban jari aiete hori deklarazio hori, eta uh, frantziari begira zer dioten eta hala. hori izango dira gai nagusiak Icenamite copurshire da oraindik? Bai, eh ba bai la bada unoquera, eh uh, ordan uh, da en fait, barda icenaiman uh, resolution.conflict.bb@gmail.com albidela uh, euh eta uh, Da, anfe, da, okaiteko leku bat bainan uh, jakin behar da ere posibilitatea badela inkas jende uh, sobera balin bada amfiteatro zentralean, nun den foroa uh, bera. Uh, izan den bi anfiteatro gehiago, uh, nun uh, berriz transmititatua izan den uh, Euskaraz edo Francesez. Eta um, eta hori uh, da justu uh, emaiteko setasun uh, bat. Hori da uh, lasai izan emaiten alda hono. Bai, eta bakarrik, uh, ere, sekulan, betetzen badira iru anfitat joiek, uh, interneten bitartez, ere, uh, emetituko dugu uh, foro hori halbazen uh, bat pertsonek segitua alizateko. Gadoz. Horda, seita uh, seitasunek gaiteko, joan bakebidea.com uh, web gunera, eta... Dena batakigo. Hori da. <laughs> eta esunakartuak beraz, eta gureko gomitei aldioro gale egiten diegu, kantu bat autatzea, eta gaita zergatik hautatu duten, zein izanen da zuen autoa? Iberaginuk e, eberdin, uh, buzburen, uh, buzbut uh, kantu bat, uh, 30 milion, uh, 30 milion ruper stone. Hori bera, hori Eta zergatik kantu hori? Biskat ba, gure, gure kantua goizetan, biskat formanizaiteko, uh, Ala, Girona mo iteko beskat. No, eberki nagurtzen dira Gironean beraz, bai eske ja. Suak, diren lekua besterik es izan urinderitzan. Ja eta segunduag aurrutsatzen diren lekua besterik es izan urinderitzan. sin duda le ko arte ikes sauna urinderitza avec maimo mi sheria mon ma le ta un fois mendea eta seru mundu dantzen direnekoa ta oh. Down, down, uh -oh. uh -huh. Esten ikan